Baina futbolean jarraitu behar dugu, nik ez duduzte gure begiek ikusiko dutenik, baina batzuk gari dira esaten edo eskatzen esangoenuke Espainiak zamamesen jokatu behar dituen partidak Eurokopan, hoiek bai, hoiek uste dut ikusiko ditukula, baina euskal selekzioak lagunarteko bat jokatzea Espainiarekin. Momentuz harri egiten zego, baina, bueno, pauso baltsuk ari dira ematen. Arritxu, arratxaldeon. Arratxaldeon. Baina nik ez dut itxaropena galtzen. <laughs> bueno, ez dut itxaropena galtzen. Eta horretan, ari dira adibidez, Euskal Herria Kirolakekoek atzo oharra kaleratu zuten eta ohar horretan ez toaz inoren kontra Euskal Seleksioaren ofizialtasunaren alde besterik ez. Eta Euskal Herria Kirolakeko ordezkari bat, gurtu behar dugu kike zurutuza, arratxaldeon Aldeon Bai, geniona, oarrean lehenengo aipatzekoa inoren kontrakoa ez dela oarra baina bai euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldekoa Bai, e, biztan da ez? Eh gudi hartzen Eurocopak eh San Jose jokatu bar duen, bai, ez, kontu horretan, baina oso oso garbi duguna da eh ezkaldu selezio e, bat eta bakarra dugula, hori ez kol dela eta oraindik berriro e, nazioartean nazio e, jokatzeko eskubidea ez duela. Eta hori mingarri egiten zaigu bede horretan, baina are mingarriago En, gure harrian jokatzen denean Eurokopo hori ez da. Eta horregatik, ba, piskatere ba, gure jarrera eta gure e, piskatere elkartean estiloa e, e, positiboa da bai kortasunea jokatzea dalako, ba, modu proposamen oso zehaz bat iten dugu razbat emateko. Eta zuzen ere, ba, ez gu, aurretik Clemente gizan asun eta beste dik ere bai, ez, ba, eskatu ezala paizko jalaritzak eta bai eskua diko futbol federaziat partida bat, partida bat Espainiako selezioa, eskual selezioaren aurka. Bakoitzak interpretatu ezala, nazio bat beste bat inkontra jokatzen duen, estatua eta autonomiaren kontra, bakoitzak ikusiko du, nola zeira kurketa iten duen partida horri. Baina gure herria bat atuaz gure selezioa gira bat izan dizaiatela. Beraz, esango genuke ohar horretan bi gauza nabarmentzen dituzuela, batetik euskal selekzioak jokal dezala Espainiakoaren aurka eta bestea, ba, ofizialtasunaren borroka horretan eskaera egin bai UEFAri, bai FIFari onar dezan euskal selekzioa bere ofizialtasunean. Bai, aspalditekai geharakile guztiak piskat ofisialtazunen bidean urrat zehatzak, zehatzak eta tangibilak eman daitezen aldarrikatzen. Eta 2018-ko abenduan amaikean eskodiko furtzeerazioak, baina hau batez, erabakizun UEF-an da FIFA-an zartzeko baimena eskatzea. E, hori balakit, balakit eskuadiko zeerazioeko presidentak egiteko borruntatzen dagoela, balakit esterakileak eta publikoare egiteko borruntatzen dagoela, baina egin egin gabe dago. Eta gu aldarrikatzen dugu beintzat urraztori emanda dila. Hau etxek jaunak hemen euskadi esatekoak zituenak euskal herria kirolakeko erakundekoen izenean itzegindu. Euskadiko futbol federaziokoekin hartu emanetan jarri gara, baina esan digute, ba datorren ego euskal herrian beintzat luzea izango den astebukera horren ondoren datorren astean direla gai hauek guztiak astartzekoak. Eskarrik asko zurutuza jauna. Dai, eskarrik esko zuegitza mateatik. Eskar